Então, Clarice, eu tô feliz de uma forma assim que eu não sou capaz de te, <risos> de te dizer. Assim, olha, uh, por, por algumas razões, e eu não sei onde vai dar esse processo, óbvio, <risos> mas por algumas razões, e uma delas, a primeira delas, é a que eu, uh, sem muito raciocínio, sem muita racionalização. Tomei uma decisão ontem, e essa decisão talvez possa mudar um pouco o rumo do que aconteceu até aqui em relação a eu e a Adriana. Você me questionou a ideia da necessidade de responder aquela mensagem dela. E de fato eu concordei. De fato eu concordei porque a culpa é sua. Não, a culpa é sua. não Quem quer largar é você não Quem quer parar é você. Não, não sei o que. É uma coisa inútil. Demonstra simplesmente esse desejo aí de Essa contradição, né? De dizer que não quer, vai ficar... Não, mas é isso aqui, vamos lá, vamos lá. Então, naquele dia, né no, na, na quarta-feira, tudo bem. Ok, bacana. Só que daí, eu me aprofundei na leitura desse livro, tá? E assim, ó... Esse livro aqui, ele tem causado um pouco de uma revolução na minha vida. Só que aí, antes de falar do livro, aí, ontem de manhã, pouco perto da hora do almoço, nove, dez horas da manhã, eu escrevi pra ela assim... Uh... Bom dia, te desejo que você seja muito abençoada no, no colégio, na sua vida pessoal também, na sua saúde, no seu trabalho, na sua vida financeira, no seu coração, tchau. Aí ela respondeu assim, uh, desejo o mesmo por você, com o seu rebanho e com a sua vida pessoal, tchau. Aí eu fiquei... <risos> é porque assim, eu sou mais carinhoso na forma de me expressar, né? E ela é mais seca, aí eu fico meio, meio chatinho assim, meio chatiadinho. Aí eu fiquei pensando, cara, deixa eu tentar entender isso aqui, bom... Eu desejei para ela algo mais carinhoso, blá blá blá, mas ela mais ou menos me desejou o mesmo. Na linguagem seca dela e tal, então não tem razão de eu ficar com uma visão negativa disso aqui que ela escreveu. Não é da forma como eu gostaria, óbvio, né? Mas é o que ela é capaz de oferecer. Aí depois eu escrevi de novo. Uh, alguma coisa tipo assim, não lembro exatamente as palavras. Legal. Se você deseja pra mim o mesmo que eu desejei pra você, então é sinal que você me deseja muito bem. Daí ela respondeu, você pode não acreditar, mas é exatamente isso. Aí eu falei assim, eu acredito, não tenho razão para não acreditar. Uh, inclusive, eu acredito que você só terminou comigo, porque você acreditar que isso é para o meu bem. Porque é isso mesmo, né? Hoje eu te entendo melhor. E, ok. Cortei a comunicação. Aí não respondeu mais nada, eu também não escrevi mais nada. E agora vamos pro livro. Clarice, assim, olha, esse livro é muito bacana, muito interessante, 350 páginas quase. Eu tô chegando no quarto capítulo. Mas já li algumas coisas por trás porque ele é bem didático. Então, tipo, tu abre assim, ele tem uh, sessões simples, então, de repente, o que, o que interessa, a gente pode ir dando uma lida para frente assim e... E tem muita coisa legal, por exemplo, afeto e cognição. Aí bem, bem bacana essa sessão, inclusive eu já, eu já marquei algumas coisas aqui. Os esquemas, né? Os esquemas mentais que as pessoas formam para. Que, que muitas vezes vão, vão moldar a forma como elas agem com a vida e etc. Aí eles falam aqui, organização da personalidade e tal, juízos de valor e afeto. Então, esse capítulo vai ser bem legal, eu vou ler ele inteiro e ainda não li. Depreciação, visão negativa de si mesmo, expectação negativa, resposta afetiva, primazia cognitiva. Então é tudo assim, bem didático, bem interessante e assim, eu tô, tô nas nuvens assim. Por quê? Porque assim, Clarice, o que, que eu pensava a respeito da depressão? Eu achava que a depressão era uma coisa tipo TPM. A Adriana, de vez em quando, ela ficava muito triste, muito nervosa sem muita razão aparente. Tipo assim, sem, sem muita justificativa. E, e eu achava que a depressão se manifestava mais ou menos exclusivamente nesses momentos. Muita, tem, muito tensa, muito nervosa, muito triste, muito chorona por qualquer bobeira. E, e eu achava que, que os quadros depressivos mais ou menos se resumiam a isso. E, e lendo esse negócio aqui, cara, é, uma, é praticamente uma descrição da Adriana. Clarice, é impressionante o negócio. As perderam um padrão cognitivo. É, e constante. Aí assim, daí no meio dessa história toda eu liguei para a psicóloga dela, liguei para a mãe dela. Essa semana acabei chutando balde com todas as regras, né? <risos> e e aí assim, olha, o que a mãe dela me disse? Que é desde criança. Tal que eu vou falar para você aqui, eu falei para a mãe dela, ela falou que Não é tudo que bate, mas 80, 90% do que está escrito aqui bate com a Adriana. Desde criança, não, não é uma coisa assim... Do, por, por exemplo, da época que o pai se separou, por exemplo. É uma coisa que antecede. Aí não sei bem como é que era, se eles já brigavam antes disso, como é que foi a questão da amamentação, algum trauma mais inicial ali. Sim, Intrateria. Também, como é que foi essa gestação, ok? Mas, de qualquer forma, isso aí acompanha ela desde sempre, legal, bacana. Só que assim, ó, um negócio maluco, total. Uh, muitas coisas, desde sintomas, assim, que mais ou menos não tem muito a ver com a mente, por exemplo, como eu te falei lá da, da questão do da anemia, da anemia. Uh, uma outra coisa... Tem uma sessão aqui sobre salivação. <risos> Aí ele fala uh, que é comprovado mesmo que os pacientes depressivos, eles têm uh, salivação menor comprovada do que... Boca seca. É, boca seca do que, do que as pessoas mais comuns. E o que, que acontece? Quando eu beijava a Adriana e eu sentia esse negócio da boca seca, cara, eu sentia que ela tinha nojo de mim, que ela não gostava de mim, que ela não queria me beijar, porque... Estranho, nunca, de fato, eu nunca tinha sentido algo mais ou menos daquela forma. E eu interpretava isso desta maneira. Sim, eu mandou água na boca dela. Pronto, olha aí, ó. É legal, isso mesmo. E, e, e cheguei muitas vezes a cobrá-la, a reclamar, a dizer, podre, como assim? O que é isso, né? Tu não gosta, tu não curte. E ela, assim, muito. Não, não é isso, nada a ver. É que, é que, tipo assim, é que você que quer isso demais, mas nada a ver isso aí. Mas assim, interessante, eu jamais poderia imaginar que uma característica desse tipo pudesse ter, ter ligação com o fato. Mas aí no capítulo da, da sintomatologia, uh, ele fala assim, de muitas coisas que são assim mais ou menos... Uma descrição bem fiel assim, do, do, do problema da Adriana. Então, uh, humor deprimido, uh, se sente infeliz, triste, solitária, baixo astral, inútil, culpada. Tudo que ela sempre fala, né, sempre sente, assim mesmo. Uh, não consegue escapar disso. Uh, muita tristeza. Sentimentos negativos em relação a si mesmo. Daí ele vai diferenciando entre a leve, a moderada e a grave. Aí, assim, por exemplo, alguns sintomas, ela parece ser moderada, outros leve, outros grave. E depende um pouco do momento também, mas Sim. também não, não é uma coisa só. É um é uma configuração meio, assim, particular desse... Porque de cada indivíduo vai dar o tom, né? E, é, um negócio... Vai dar o espectro. Isso, aí... O espectro. Isso, e aí, assim, em um caso é mais grave, em outro, em outro sintoma é mais leve, em outro e tal, bacana. Aí, por exemplo, redução da satisfação... A pessoa não tem muito prazer nas coisas, assim, em relação ao sexo, em relação à comida, em relação a expressões de amor, elogio. Só vai. Nada muito assim cativa a ela, assim. É tudo meio, meio negativo mesmo. Uma coisa legal aqui, ó. Uh, o Saul aqui, o, do, o autor, sugere que na depressão o equilíbrio dar e receber é perturbado. Que é uma das coisas que a gente se preocupa, né? Que a gente já pensou, pô, peraí! Tu dá muito, ela dá pouco. Não é, não é saudável aí. Uma, uma das questões aí, claro, eu não vou jogar tudo culpa na doença e dizer que o nosso relacionamento não tem problema nenhum. Não. Essa doença está dentro do relacionamento. É muito difícil separar a pessoa da doença. Então tá, ela é assim por uma característica de caráter, de personalidade, de escolha, de vida, ou aí culpa é tudo da doença. Então é... É meio complicada essa discussão aí, inclusive no, no, no capítulo inicial ele fala sobre isso. Se a depressão é um estado incomum ou é os estados comuns exacerbados. Que os próprios autores têm dificuldade de entender. Tipo assim, a tristeza do depressivo é uma tristeza mais ou menos normal, como eu e você sentimos, só que mais intensa, ou é uma tristeza meio, meio fora do comum? assim. Uhum. Tem essa discussão. Então, por exemplo, o que eu estou querendo dizer, existe esse desequilíbrio do depressivo entre dar e receber, Ok, isso explica um pouco a situação, mas não resolve o problema, não, não resolve 100%. Tá? Não quer dizer que agora que porque eu sei que isso tem a ver com a depressão, ah, então resolve-se tudo. Não. Se em algum momento o relacionamento for retomar, esse, esse desequilíbrio a gente vai ter que aprender a trabalhar a respeito dele. Para que a coisa não seja tão desigual, vamos pensar assim. Ela vai precisar entender isso. A gente vai precisar trabalhar tendo essa consciência e trabalhando a questão. Mas o fato é que é muito interessante isso aqui, né? Tu, tu pega e lê o um negócio. Coisa que, que a minha impressão dessa dificuldade dela é que ela não estava nem aí. Ah, eu sou tudo carinhoso, eu vou atrás, como aí ela. Então assim, a impressão que eu tinha, vamos pensar assim, não tinha nada a ver com doença. A impressão uma coisa realmente de uma pessoa que não me quer, que não gosta de mim, que não está nem aí, e tal. E hoje eu percebo. Que talvez até seja um pouco isso, mas não só isso. E aí vamos trabalhar isso aí. Então tá. Vivência acentuada de necessidades passivas. Interessante. Então, assim ó. São gratificadas por atividades que envolvam menos obrigação e menos responsabilidade. Que é justamente o que ela se queixava. Que ela não queria ter que ficar escrevendo, ter que ficar ligando, ter que ficar mandando mensagem ter que ficar se preocupando com a responsabilidade de manter essa afetividade, de manter o relacionamento, de ficar nutrindo muito é, e doando muito. a depressão não, não no viés assim, desses autores, assim, mas uh, no, no viés de autores mais psicanalíticos a depressão é uma doença de cunho narcísico. A pessoa é muito voltada para si. Isso, isso é porque, interessante, a perspectiva. Porque, porque ela não como ela tem essas falhas, esses traumas, ela não consegue se abrir para uma relação objetal. Ela é eu, é o eu. O outro não aparece aí. Entendi. Né? Então, para que eu vou escrever para o outro? Eu não tenho vontade de escrever para o outro. Eu estou ensimesmada. Não, não. Tanto é que, que o último ato se matar. De, um, de um depressivo é um ato narcísico. Como assim? Se matar? É narcísico, por quê? Como assim não ter consideração nenhuma com a, alguém que te gerou, com o teu cônjuge, com o teu filho, vai deixar todo mundo na mão? É um ato, mas... e, É, e uma situação extremamente pesada, tudo, né? Hum. Bem interessante. É, essa perspectiva é legal, sim, né? <risos> Entender essas duas, essas, essas duas dimensões. Então tem o, o. Vamos pensar assim, a dinâmica mecânica da coisa isso aqui é só uma descrição mecânica do que é, acontece o cognitivismo não... comportamental é mais mecânico Exato. agora a psicologia aí... vai progredindo é, aí vai tentar entender essa questão do que subconsciente que isso, isso. E, e aí como que uma coisa também nutre a outra, porque aí vai, a via vai ser um pouco dupla também, essas cognições vão fortalecer essa imagem ou esse, esse padrão e esse padrão vai fortalecer essas imagens esses pensamentos, é, é isso aí mesmo que acontece é como com tudo e qualquer coisa né Nada é isolado, tudo vai se alimentando. Então, beleza. Então, bem interessante, né? Bem, bem real, bem, bem dentro do que a gente experimenta com ela. Aí o próximo tópico é perda dos vínculos emocionais. Ah, meu pai do céu! <risos> Aí ela fala, né? Uh, os pacientes, 64% dos pacientes relatam perda do interesse ou sentimento por outras pessoas. Envolve perda de sentimentos pelos filhos, pelos cônjuges. O namorado vai estar dentro aí, né? E, e ao mesmo tempo, às vezes, se sentem menos de, mais dependentes deles, mesmo perdendo o sentimento. Bem maluca, né? A, a questão, tipo assim, eu perco o sentimento por você, mas eu preciso de você. Que talvez seja um pouco do que ela diz comigo. Eu não quero nada com você, mas não precisa parar de ligar. De não precisar... É, um negócio bem interessante aqui tal. Isso né, no caso da depressão leve. Isso evolui para indiferença e nos casos graves evolui para um ódio frio. Tem um ódio frio das pessoas. Crises de choro prolongada. A mãe dela sempre falou que muitas vezes ela chora por motivos não né, aparentes. Tal. Aparentemente assim, sem muito motivo. Bem, bem real. Perda de resposta ao humor. Vão perdendo o senso de humor. Ok. Não são capazes de ver o lado leve dos fatos e tendem a levar tudo a sério. Isso vai, vai evoluindo manifestações cognitivas tendem a ter atitudes distorcidas em relação a si mesmo, sua vivência e o futuro. É aquela tríade, né? Baixa autoestima, auto desvalorização, vem a si mesmo como deficientes de atributos que lhes parecem importantes. Então, ela sempre falou que ela era burra, que ela era feia, geral, recursos financeiros. Ela... <risos> Ah, é muito legal isso. Ela tem a preocupação com a pobreza, que ganha pouco, que o dinheiro não dá, que tal. Aí depois tem um caso que ele fala assim, esse, nesse caso não, não, não levamos a sério em casos tal, porque as pessoas realmente eram pobres, a gente não sabia dizer se, era, <risos> se esses problemas eram porque eram pobres mesmo ou porque tal. Aí diz que tem até um caso de um milionário que dizia que era muito pobre, se vestia de mendigo e ia sair pedindo dinheiro na rua. Uhum. Porque o cara tinha Eu essas... É É, no caso dele, né? No, no, no caso desse camarada, o cara ficou tão maluco que ele era pobre que ele era milionário e saía pedindo dinheiro na rua. É, bem interessante, mas ela tem, de fato, um dos problemas que ela tinha com o Reginaldo era essa, essa questão do dinheiro, que ele não se coçava muito para estudar, para vencer, para batalhar, para crescer. E, e, e essa preocupação com o dinheiro era uma, era uma preocupação muito grande em relação a eles lá. Exageram o grau e importância de qualquer erro, perdem a confiança em si mesmos, Detém seus pecados ou defeitos morais. Tudo o que ela tem. Expectativas negativas, perspectiva sombria e pessimismo. Um dos sintomas mais, mais generalizados. Espera o pior e rejeita a possibilidade de qualquer melhora. Que é o caso dela. Ezequiel Não tem volta, não tem solução. Isso aí mesmo. Obstáculos terríveis. A tentativa de submetê-los a um programa de tratamento. Aí que a Miriam foi me contar ontem, que ela foi na psicóloga, que eu paguei lá, dizendo que não ia fazer. <risos> que ela foi lá pra dizer que não ia fazer o tratamento. Uhum. Que era um absurdo, assim, os de deu pagar, que não sei o que, que ela não aceitava. Daí a psicóloga conseguiu dobrar, bichinha. Ah, louvado seja Deus, cara. Que loucura. Aí, assim, e outra. Eu falei pra Miriam que o meu objetivo é continuar pagando depois. Ela falou assim, olha, ela não quer. Uhum. Ela não quer, não quer, não quer, não quer... Eu falei, Miriam, não vamos falar sobre isso com ela, mas vamos orar por isso, cara. Vamos pedir a Deus que ela aceite, que ela vá. Que pelo menos até agora faltam, acho que oito, né? Ela já fez quatro. Que esses oito aconteça alguma coisa que ela se sinta, de repente, beneficiada para poder melhorar. Deus ajude. Mas aí é todo... É engraçado. Parece uma biografia dela, bichinha. Pensam no futuro em termos de uma condição presente deficiente que vai continuar ou piorar. Uh, senso de permanência ou irreversibilidade da própria condição. Não tem solução, não vai mudar, vai ser assim. Expectativas inclinam o seu negativismo, duvidam que qualquer melhora vá ocorrer. E daí não é difícil a gente entender as tentativas de suicídio, né? É, sim, próprio... mais cedo ou mais tarde. O suicídio, se não vai melhorar, por que o próximo avivamento? Isso, isso vai piorando uhum. e tal. Vem, no, nos casos graves, vem o futuro como negro e irremediável. Jamais vão conseguir superar. Acreditam que nenhum problema pode ser resolvido. Bem sinistra a coisa, né? Bem, bem, bem maluco. Uh, autocrítica e autorrecriminação relacionadas com suas noções egocêntricas de causalidade e penhor para criticarem a si mesmos por supostas deficiências propensos a se criticar blá blá blá, ela é bem assim mesmo indecisão, isso aqui eu perguntei para Miriam e ela falou que eu não, não acha que a Adriana é muito indecisa não, enfim, em alguns casos tem, tem medo de tomar decisões tal, tal, tal, distorção da imagem corporal, de fato a Adriana uh, tem preocupação que ela tá ficando enrugada que ela tá ficando velha uh, chapinha, todo dia preocupação com o cabelo, com isso com aquilo, ela é bem, lembra que eu te falei que uma das coisas que ela queria era fazer um tratamento de pele o mundo acabando para mim né no caso né? e não antes antes tipo assim que ela ela dizia que ela queria procurar o tratamento ela mesma pagar mas antes dela pensar em pagar um tratamento psicológico ela faz um tratamento de pele então distorção da imagem corporal blá, blá blá blá se sente atraído a atividades que não exigem responsabilidade se afastam de atividades associadas ao papel adulto e buscam atividades infantis Principalmente a dificuldade com a sexualidade que ela tem, daqui a pouco vai ser um tópico sobre isso é, também. É, porque o depressivo ele tá fixado em fases muito primitivas, muito inferiores. Olha aí, bacana. E até dela ser desde criança também. É isso. Imatura. Imatura. Com esses problemas da, com a irmã meio adolescente ainda. mãe, ela gosta mais de mim. Não, eu gosto mais. Não. É um adulto, é uma criança com, com corpo de adulto. Interessante. É depressivo. Interessante. Uhum. a manifestação de tendência escapista que vai se manifestar no desejo do suicídio o paciente furta-se a chance de obter satisfação pessoal por meio de realizações ou, realiza ou, ou relações interpessoais se boicota, se trava tal. perda de motivação positiva mesmo quando encorajados persuadidos ou ameaçados não são capazes de despertar para o desejo de fazer as coisas não adianta brigar não adianta reclamar não adianta ameaçar Isso simplesmente tal. Ok. Escapismo. Desejo um rouper o padrão usual da vida e a rotina. Essa era uma coisa que ela reclamava. Que todo dia eu ligava de manhã e de noite, de manhã e de noite, de manhã e de noite. Eu falei, Adriana, a gente não se vê, cara. A gente não mora perto. Como é que vai? Eu concordo. Também gostaria de ter uma vida menos rotineira nesse e em outros pontos, mas a vida é o que é. Sentem aversão por atividades que envolvam esforço ou responsabilidade é que se esforçar e ter responsabilidade já perdeu a graça do negócio podem se afastar do convívio social as relações interpessoais parecem ser muito exigentes exigem muito dela tem que escrever, tem que falar e mesmo coisa simples, tem que beijar que... para ela é meio complicado o desejo suicidas estão associados o interesse pelo suicídio aparece de diversas formas um desejo passivo eu queria morrer Ou um desejo ativo, eu quero me matar. Se matar, ela falou que ela nunca quis. Mas morrer, ela sempre, sempre tem essa pira. Ah, eu queria morrer, eu queria desaparecer, eu queria não existir. Ok. Os pacientes... É, alguns afirmam que não fariam nada para morrer, mas consideram atraente a ideia de morrer. Aumento da dependência, o desejo de receber ajuda, orientação ou instrução, no processo aí da, da da depressão. Inclusive uma das coisas que ela me disse, quando ela sentiu a vontade de voltar o relacionamento comigo, é que ela se tornou cada vez mais dependente de conversar comigo. Porque ela falou assim que depois que a gente terminou, que a gente separou, que a gente superou o baque, os nossos contatos eram muito agradáveis, muito positivos, eu deixava ela muito para cima. Eu me interessava por ela, conversava com ela, gostava dela, mas num nível assim, amigo de boa. Nada dessa coisa de romance, de amor, de nada. E ela falou que ela foi se sentindo gradualmente dependente desse contato. Pô, eu gosto tanto de falar com ele, ele é tão legal. Ele gosta de mim, ele me entende, ele conversa comigo. Porque, de fato, eu sou uma das pessoas, ou talvez... Não vou dizer, ah, mais. Mas uma das pessoas que mais entendeu ela na vida toda dela. Que mais chegou perto dela. Então, ela se tornou dependente disso aí. Uh, ok, perda de apetite. Não é bem o caso dela, mas de vez em quando oscila. Perturbação do sono um problema seríssimo que ela tem. Ela, inclusive, ela está dormindo pouco, mas a necessidade de dormir dela é maior do que o normal, maior do que o comum, e ela ainda dorme pouco. Então, imagina que o nível de estresse dela deve ser bem grande por conta disso, de ter, de, de ter necessidade de dormir muito e dormir pouco. Se ela está dormindo 4, 5 horas por noite. Tendo necessidade de dormir 8, 10. Então, é e há um bom tempo e outra, e ela está trabalhando das sete da manhã às dez da noite até dezembro uhum. escola adventista Deus tem misericórdia povo, né? Porque mesmo que a pessoa não tiver problema nenhum ela adquire, ela adquire né? tem o um histórico então assim, a Adriana, Deus tem misericórdia perda de libido, óbvio alguma perda do interesse pelo sexo ou de natureza autoerótica 61% dos pacientes Uh, Correlação com a perda do apetite e do interesse por outras pessoas e do humor deprimido. Pro, uh, em casos graves, a, a pessoa pode ter uma pronunciada aversão ao sexo. É o que se agrava com os antidepressivos que normalmente são inibidores. inibidores. Aí ela Daqui toma, de... e toma muito tempo. Então, Imagina, né? Fadigabilidade. Ela sempre se sente fatigada, até por essa questão do sono, que tem tudo a ver. Uh, mas, mas alguns dizem que mesmo quando a pessoa dorme a quantidade certa, ela continua se sentindo fatigada e é exatamente o que ela se sente. Interessante, ela diz assim, ó, a visão pessimista sugere que o quadro mental consiste em um fator importante na sensação de cansaço. Essa visão pesada da vida vai se refletindo no corpo, né, vai somatizando. Uh, síndrome do esgotamento, alguns dizem né, sobre depressão, mas síndrome do esgotamento. Tem, tem pessoas que dizem síndrome do esgotamento, síndrome... É, do, é uma doença afetiva, é o que tu diz, né, patologia do vazio, doença narcísica, e tem tudo a ver com isso aí também. Uh, tende, tende, sentido, tende a se sentir mais cansado ao despertar e um pouco menos à medida que o dia avança. Delírios de inutilidade, essa ideia que seria melhor que nunca tivesse nascido. Delírio de serem pecadores terríveis, eu lembro dela me dizer, eu sou podre, eu sou terrível, eu sou ruim questão do pecado e tal eu sempre tive dificuldade o que, que, que será? porque eu que venho do, né, do mundão sei lá, a gente tem uma noção de, de eu sou pecador, eu sou terrivelmente pecador, mas uma guria virgem da igreja, vida inteira na igreja trabalha na igreja Que tipo de pecado terrível ela tem? Será que ela <risos> escapa e faz alguma coisa terrível com sexo, com violência? E aí tem esses delírios aí de ser muito pecadora, delírios de pobreza, tá aqui, alucinações, problemas com aparência. E aqui está um, um negócio muito legal, retardo. E quando eu li isso aqui. Um dos problemas que eu tinha com a Adriana é que ela não conversava. Esse problema de. Não ter o que falar, não ter curiosidade, não ter opinião. E eu ficava, Adriana... Eu nunca achei que ela fosse burra, mas me incomodava isso. E eu, inclusive, interpretava tudo do lado meio emocional. Que ela não gosta de mim, não quer falar comigo, blá, blá, blá. Aí ele diz assim... Um sinal marcante da depressão é o retardo psicomotor e a redução da atividade espontânea. A fala mostra menor espontaneidade a produção verbal está reduzida, o paciente não inicia uma conversa e nem faz comentários espontaneamente e responde com poucas palavras. é Impressionante, cara. É ler o problema que eu tive com ela. Uh, pausas, hesitações, evasivas, rupturas e brevidade no, no, no diálogo. É isso aí. Afeto deprimido, inibição da ação, inibição do pensamento, o nível de desenvolvimento fisiológico, social e cognitivo pode ser levado em conta... Adultos podem perder o interesse pelo sexo. E, e aí a questão mais importante que eles ainda questionam, essas diferenças, eh, são, são essas questões todas são por causa da causa da depressão ou das consequências da depressão? Se isso tudo é o que causa ou se isso tudo é o resultado? Ok. E aí ele fala de constelação depressiva. E aí no terceiro capítulo aqui acho que não fala mais de duração, de como que isso pode afetar os relacionamentos, o intervalo entre as crises... Relação com suicídio, relação com esquizofrenia, tudo bem interessante, já li esse capítulo também E agora eu tô no quarto, na classificação dos transtornos Então beleza, então eu vou ter que ler esse treco aqui, vou ter que comer esse negócio inteiro Só que aí, seguinte Ontem à noite, borbulhando na minha cabeça, né? Ah, senhor do céu, o que é isso? Aí eu fui buscar o meu computador com o Eduardo, que estava com ele. Você, tu, você tinha me dito que o ideal era me afastar, até mesmo para criar esse desejo. O Eduardo falou da mesma forma, olha, Ezequiel. Uh, tu tem que se afastar para não, não dar essa impressão de pressionar, de cobrar, de reclamar. Essa ansiedade sobre o tratamento, se está dando certo ou não e, e tal. Só que eu tinha escrito para ela e eu falei, não, eu tenho que conversar com ela hoje. Eu não consigo, cara. <risos> Não consigo. Aí liguei para ela e falei, Adriana, quero falar com você. Eu tô aqui em São Leopoldo. Tu quer que eu pare o carro e a gente conversa agora Eu posso te ver em casa? Ela falou, não, pode te ver em casa. Dez pras onze da noite eu liguei. Conversamos até onze e meia. Eu falei para ela assim: Falei, Adriana, primeiro de tudo, quando você me escreveu que eu poderia não acreditar, mas você queria o meu bem, uh, você não poderia estar mais longe da verdade. Porque se eu acreditasse que você quer o meu mal... Eu não te ajudaria, não te ligaria, não te escreveria, teria ódio de você, raiva de você. Porque eu não, eu, não, eu não acho que você quer o meu mal. Eu acho que se Deus tivesse te dado a oportunidade de você escolher como seria a minha vida, eu seria feliz, fiel, rico, bonito, maravilhoso, perfeito. Mas foi aí? Ela falou, é claro, óbvio. Não, não quer o meu mal. Em nenhum momento eu achei que você quisesse o meu mal. Ponto. Esse é o primeiro ponto que eu falei pra ela. Segundo ponto. Uh, hoje foi a segunda vez que você insistiu, né, no, dessa vez foi a segunda vez que você insistiu na ideia de que eu que estou escolhendo me afastar. Eu falei assim, Adriana, óbvio que as minhas escolhas são minhas. Se eu estou escolhendo me afastar, a escolha é minha. Mas óbvio também que a minha escolha de se afastar ela é só um reflexo da sua escolha de se afastar. Eu não quero brigar com você, eu não quero te cobrar, não quero nada, mas não, não vem com essa. Daí ela, ah, mas essa escolha de não falar nunca mais, eu falei, mas Adriana, o, o que você que espera? Que, que, que, eu, que eu amo você e que você não me ama e que eu vou ficar a vida inteira com contato? Não tem como, Adriana. Eu preciso me afastar. É, e, e, e esse afastamento que eu preciso não é o que eu quero. Eu não quero me afastar de você nunca. Deus me livre em me afastar de você. É a minha vontade é ficar com você pra sempre. Mas se a coisa é assim, eu tenho que me afastar. E é um reflexo da sua escolha. Não é da minha. Eu queria repartir a, a responsabilidade da coisa. Eu, é, é, assim... Óbvio que ela deveria saber disso, mas eu queria colocar isso bem claro. Peraí. Não. Eu queria mostrar pra ela que tinha consciência de que a responsabilidade, que o vínculo é um produto do, do, do... que é a dupla forma claro. desse livro. Aqui. É, e aí não vamos chegar nele uhum. Que ela disse não, então não vem dizer pra mim. Ah, eu digo não, mas você continue dizendo sim. Sai fora, meu. Não, não tem condições de fazer isso, não tem a menor condição. Uh, e tal. Daí ela. Ah, tá. E, e, e na verdade o que eu sinto é que isso incomoda ela porque. É uma perda, né? Uhum. Que ela não quer perder. Ela não quer ficar comigo. Ela não quer ter compromisso. Mas ela não quer perder. Não quer perder. Isso que ela já tem de ti. É, estudar pra ela. É. Sem vocês estarem juntos, estudar pra ela. Atenção, carinho. Carinho. É, essa coisa da dependência que é muito forte no depressivo. Ela Sim. encontra uma correspondência em ti. Sim. Encontra. Claro. É isso. Então, assim, eu disse isso pra ela, ela ficou meio assim. Uh, aí eu falei pra ela assim, falei, Adriana, eu nem deveria te falar, mas eu vou te falar porque eu não sei esconder. E eu falei assim pra ela, o que o que eu... que eu falei assim pra ela, outra coisa. Por que que eu tô querendo me afastar? Porque eu quero que você esteja livre durante o tratamento pra você não ficar se sentindo que eu tô te cobrando, que eu tô te tipo policiando, que eu estou querendo saber o que está acontecendo no tratamento, eu falei para ela assim, Adriana, lembra que eu te mandei um sedex logo depois que você terminou comigo dizendo que eu queria voltar? Eu falei, eu quero voltar com você independentemente do tratamento. Eu falei para ela assim, você não precisa ter medo que vai chegar no final do tratamento e eu vou querer voltar, porque eu quero voltar antes. Eu falei, eu não precisa chegar no final do tratamento para a gente voltar. Ela falou assim, né? Não, não manifesta nada. E eu falei assim, e outra, e eu também não vinculo o tratamento à necessidade de você voltar comigo. Tu não está obrigada a voltar comigo. Se no final das contas você ficar bem e você quiser ficar com o Reginaldo, quiser ficar com outra pessoa, quiser ficar sozinho, eu falei para ela, entre aspas, tudo bem. Se é a tua escolha, beleza. Não, não, não é a obrigação tua ficar comigo porque eu por causa desse tratamento. Agora, eu quero que você faça o tratamento com o coração limpo, tranquilo. Quero que tu busque, quero que tu melhore, que tu fique bem, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Só que assim, mais uma coisa. Uh, eu quero te fazer duas perguntas e a gente termina. Adriana, o que é a depressão? Quais são os sintomas da depressão? Daí ela me falou pessimismo, problema com sono e mais duas coisas assim. Mas assim, meio... Ela falou assim, você, isso corresponde à sua experiência com a depressão? Ela falou assim, não sempre. Assim, ela, ela não tem esse quadro de problema com sono e com pessimismo, as coisas que ela colocou ali, sempre. Mas tem, quando tem as crises, é isso aí. Ela falou aqui, que bate com a experiência que ela tem. Aí eu falei assim pra ela, você acha que a depressão teve alguma relação com o término do nosso namoro? Ela falou, não. Eu falei, tá. Então é o seguinte. Eu falei pra você, a gente tinha comentado com ela, que em função desse problema teu, eu comprei um montão de livro. Especificamente sobre psicologia, depressão, vínculo, a mente, a fé. Comprei quase uns 10 livros. E eu falei pra ela assim, e é o seguinte. Eu comprei um livro específico sobre depressão. E eu queria ler algumas coisas pra você. Beleza. Ah, o depressivo tem a questão do da anemia eu falei como é que tá a tua anemia falou ah o cara me deu um remédio natural lá um sei lá o que que é lá um negócio de... vai e vem e e aí e, e normalizou a... o, ferro, o ferro dela eu Falei, que bom louvado seja Deus mas tá aqui relação entre depressão e anemia porque a anemia dela estava muito grave muito grave mesmo uma das mais graves ela estava tomando um remédio tipo extremamente forte e não tava fazendo efeito nenhum. Daí ela conheceu um naturalista que foi fazer uma palestra na igreja e ele deu pra ela assim, falou, ó, oh, pra anemia tem um tratamento natural bem bom, Pá, Ela fez lá e, e resolveu, bem legal, fiquei bem feliz. Me preocupo com a saúde dela, né? E tal, então tem essa relação. Aí eu falei pra ela, vou ler só mais um pra você. Perda do vínculo. Ah, tendência do depressivo. Perder vínculo com o marido, com o filho, com tal e tal e tal. Ter a tendência de dizer que não tem volta e blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Eu falei assim. Olha, Adriana, eu não lembro minhas palavras, mas o resumo é o seguinte. o seguinte, Adriana. Eu preciso me afastar de você, mas eu vou dar pra você uma oportunidade. Se você quiser, a gente mantém o nosso vínculo e eu, e eu, vou, te, eu vou te conduzir a você dar uma olhadinha nessas... Eu falei para ela, eu posso, se você quiser, posso tirar cópia, posso tirar foto, posso mandar um PowerPoint, pontos específicos, aquilo que eu acredito que, que afetou o nosso relacionamento. Eu, eu falei para ela da questão do, da, da saliva, eu falei, lembra daquele problema com, com beijo, com saliva? Eu falei, lembro. a salivação, não sei o que, blá blá blá blá blá, blá. Eu, eu nunca podia imaginar que isso pudesse ter relação com isso. E eu me sentia não amado, não querido, blá blá, blá, blá. Então, grande parte dos problemas que eu tive com ela, do estresse que eu tive com ela, da briga, das cobranças e tal, tudo tem a ver com isso. Agora, obviamente, não, não, isso não resolve todos os problemas, mas dá uma iluminada na situação. né? Ok. E eu falei para ela, então, eu não fazia a menor ideia que isso pudesse ser assim. E eu falei para ela, e aí é o seguinte, Adriana, se tu, se tu não quiser buscar essas respostas, beleza, cara, eu não quero mais nada, não, não vou, né, tipo, acabou. Mas se você quiser, eu, se você quiser conversar a respeito desses assuntos, como que isso aí, como que essas coisas influenciaram o fim do nosso relacionamento, eu, eu posso manter. Dela falou, não, eu quero manter. Aí eu falei assim, então, ela falou assim, só que nós só vamos ter que cuidar com esse horário, porque já era onze e meia da noite, eu falei, tô morrendo de cansada, tipo, estou de sete às dez da noite assim nesse horário não dá aí eu falei então beleza então vamos fazer o seguinte eu não vou te ligar horário nenhum eu não vou te mandar SMS horário nenhum o que que eu vou fazer eu vou pegar esses pontos que eu acho que que descrevem a situação dela e o problema do nosso relacionamento em forma de tópicos vou ler o livro todo e vou fazendo isso enquanto vou lendo vou tirar a cópia e vou mandar no teu e-mail E falei para ela assim, se você quiser conversar a respeito, quiser concordar, quiser discordar, tu pode me escrever em resposta ou tu pode me ligar. Mas eu não vou te ligar e não vou te escrever. O que eu vou te fazer é vou, vou selecionar para tentar dar, dar para ela essa visão. Porque eu mostrei para ela poucas coisas. Eu quero mostrar para ela no livro como que os autores veem essas progressões de sentimentos, de pensamentos, de cognições, de afeto, de sexualidade. De, de, de questões e, e outras coisas no livro provavelmente eu vou descobrir ainda lendo nos próximos capítulos outras coisas que, que, que vão... não vou dizer que vão explicar, porque eles mesmos, são, eles mesmos não têm a resposta, né? Se tudo isso é, é fruto do problema ou é o resultado do problema. Então, de fato, a gente não tem essa resposta. Mas, de qualquer forma, eu estou muito feliz com a resposta dela, porque o que acontece? Eu sei, Clarice, que isso não muda o fim do relacionamento e nem a maior probabilidade de não dar certo, de blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Entretanto, eu acredito que, de repente, assim, tu vê um diagnóstico, né, tipo... Porque a visão dela é assim, não tem volta. O depressivo diz que não tem volta. Quem sabe ela possa se enxergar. E o objetivo maior não é tanto o... o a restauração do relacionamento em início, mas é, é, é a percepção dela sobre o sentimento dela. que Acho que isso que é o mais importante. De repente ela pensa assim, olha, para mim está muito claro que não tem volta. Bacana, não, não tem problema. Ela tem todo o direito de achar que um relacionamento não tem volta. Mas de repente ela se questionar, peraí, qual é o real, a real fonte desse sentimento? É porque eu realmente não sinto nada, é porque realmente ele não presta, é porque realmente não tem nada... Ou tem um, uma, uma questão aí do, do corpo, do, do, da doença, de uma doença e tal. De repente isso aí vai poder fazer ela questionar, buscar respostas, buscar mais a Deus, se abrir mais. Uma das coisas que eu falei para ela foi essa também. Eu falei, Adriana, eu quero ficar com você e eu trabalho com a possibilidade que Deus não queira. A minha dica para você é que você pode não querer ficar, na, ficar comigo, você pode ter essa visão, eu não quero, mas que tu trabalhe com a hipótese que Deus queira. Porque o que, que te garante? O que, que Deus quer e o que, que Deus não quer? A gente tem que, enquanto a gente não sabe, é muito complicado tu chegar e dizer Deus quer e Deus não quer. As duas coisas são complicadas de se fazer. Então, espera aí, vamos, vamos trabalhar com essas possibilidades aí. E aí, beleza. Então, assim, olha, eu estou muito feliz com isso. Pra mim, uh, essa questão toda indica que, que de fato, assim eu estava eu muito enganado em relação a ela. Eu, eu, eu me enganei muito assim, em relação a ela. Uh, pode ser, de fato, que ela não seja a pessoa da minha vida. Assim. Pode ser que ela realmente não me ame, não, não goste, não curta, não tenha solução, ou... Mesmo tendo solução, no final das contas, tal. Mas assim, olha, eu vejo uma luz no fim do túnel, eu não desisto dela. Porque um quadro desse, assim, né? Tu vê um negócio assim, tá, um problema. A tendência seria, talvez, procurar uma pessoa não doente, né? Não, não tenho a menor vontade de desistir dela. <risos> Pelo contrário, assim, a minha vontade é batalhar por ela, é orar, é pagar o tratamento, a hora que acabar isso aí, pagar mais, até dar certo. Até ajudar, até melhorar, até crescer, até amadurecer, até se enxergar de um outro prisma, até enxergar a relação de um outro prisma. Mas, claro, eu tenho o objetivo vincular, pessoal, de voltar. Mas, se no final das contas a única coisa que restar disso for um amadurecimento, for uma, uma Adriana melhor, tudo bem. Beleza, é... Não é o ideal, não é o, não é o que eu quero, mas vale a pena o empenho, assim, pra vê-la melhor. Então, em resumo, em relação a isso aí, é isso. Aí eu fiquei bem feliz, bem bacana, uma perspectiva boa de, de tratamento, de cura, de, de conhecimento. Talvez se eu soubesse essas coisas antes, eu lidaria de uma forma diferente na época. Também não sei, né, também saber isso tudo também não resolve todos os problemas das minhas necessidades emocionais, psicológicas, sexuais e tudo vai ser do mais tarde se eu tiver que casar com ela a gente vai ter que lidar com tudo isso aí só que aí agora no outro nível né Mas é o início né? se dar conta das coisas é o início de tudo né de repente de conhecer é. por isso que é todos todos os transtornos não chega aqui com transtorno por isso que tu não Por isso que não aconteceu isso entre nós. Assim. Mas o que, que eu faço com os pacientes que chegam aqui com um diagnóstico? Eu tenho transtorno pânico, eu tenho transtorno depressivo Bipola. maior. Psicoeducação do transtorno. A gente ensina para o paciente. O teu transtorno é isso, isso e isso. Sim. Porque a gente jura que ele sabe. Né? Mas ele não sabe. É o que eu estou querendo ele fazer ele sabe, com ela. né? Ele até pode saber superficialmente, conhecer o sintomas. Alguma o, coisa. O, o mecanismo mental envolvido com os sintomas, os afetos, a, a tríade cognitiva, não sabe, né? Então a gente ensina, é o primeiro passo, e aí vai, aí começa tudo. Você e é, é, o, é o que eu estou fazendo, né? Não vou ser o psicólogo dela. <risos> Bom, enfim, de qualquer forma, uh, eu confio bastante lá na Marlene também, eu acho que ela é uma. A Adriana falou que ela é muito boa, isso me, me aliviou também. Uhum. Ai, que bom essa mulher. Você... Ai, meu pai do céu. Sim, que... gostou, que... Ai, meu... É a... É, é, A Marlene me falou assim, que tá bem no começo ainda, que agora que a Adriana tá começando, tipo assim, que é a ligação do subconsciente agora que ela tá começando a conseguir ter algum tipo de acesso, assim, porque ela chegou lá, pra dizer que não ia, que dinheiro, e, e foi, foi reclamado dinheiro pra ela, foi chegou lá, não. E esse dinheiro aí, ele pagou? Ela falou assim, oh, de fato, ele pagou, ele não quer o dinheiro de volta, mas se você não quiser fazer, eu devolvo o dinheiro. Eu não sei bem como é que foi a conversa, mas ele convenceu ela, não, vamos fazer, já tá pago, vamos fazer. Pô, pô, e aí, né? E a ideia é essa, que ela, ela não quer que pague mais. já comentou a respeito disso aí. Mas, mas eu vou orar. Em algum momento, ela começar a se sentir bem, ela vai querer pagar por aquilo. Também. É, e talvez ela não tenha condições, mas assim, se, ela, pelo tiver, menos, se gente... ela tiver alguma coisa de dinheiro para pagar, seria importante que ela pagasse, porque em psicanálise a gente diz que existe um valor libidinal no dinheiro, que é assim, uh, o paciente trabalha muito com isso, assim, com essa coisa. Eu preciso valorizar. Isso tudo que está sendo tão bom para mim. Sim. Precisa sair de mim. Pelo hum, menos parte claro. Então, se ela quiser contribuir na mãe, Ezequiel, para as próximas sessões, né, depois lá da décima segunda, eu quero pagar, pagar pelo menos a metade. Não sei, tem que deixar. Claro, claro. Porque daí valoriza mais ainda. Sem sombra de dúvida. Até assim, eu Faz sei. Parte do tratamento, do é. Pagamento. é, e seria bom, né, que ela. Chegasse e, e tal. E eu acho que possivelmente isso vai acontecer. A única coisa que eu não quero é que ela não faça o tratamento. Mas. Que é tipo assim, que se, se precisar avançar mais ainda e parar por. Ah, entendi. Não, não, tem. Tem, a gente resolve. Nem, é porque assim, ano que vem eu não vou mais pagar a parcela do carro. Então são 50 reais. Que hoje, entre aspas, tipo, não me faz falta. Então o que eu bode 500 conto por mês nesse treco aí sem problema. Então já daria três sessões por mês. Se ela puder pagar mais uma, 100, 200 pila, ela fica, fica, fica as 4 por mês. Então eu dou 500, ela dá 100, 200, uma coisa, mais ou menos assim. Então assim, a única coisa que eu não quero é que ela pare. Mas eu, eu acredito assim, o que a Marlene me falou? Que pelo histórico ela já está indo muito bem, que ela está fazendo os exercícios em casa, que ela não está faltando as sessões e que já está se beneficiando. E a própria Adriana me falou que ela já está mais tranquila, está se cobrando menos, está mais de boa, está mais leve, então qualquer benefício aí nessa hora né? nessa história de vida inteira trinta e tantos anos, tão pesado, tão duro qualquer alívio é benção né? então beleza então agora acabou a primeira né? bom, temos a segunda, olha que maravilha bacana, vamos pensar um pouquinho nesses vínculos, o que, que você conseguiu enxergar ali, tu deu uma olhada ou não, não tu, tu eu, gostaria eu tô, que... eu estou aqui na página noventa e poucos Isso aqui é, é assim, um resumo do curso de psicanálise e dos vínculos que eu fiz. Que então, legal. Então, assim, a gente pode... É, 90, exatamente, página 90. Então, eu posso te dar o livro e tu me dizer assim, ah oh, quero ver isso. Tá. A gente pode começar lá do início. Sim, e vamos do começo. E vamos avançando. avançando. Tá. Tá. Então, eu gostei muito desse livro. Tanto que eu comi ele, assim, né? achei, achei tranquilo. Umas perspectivas bem legais, bem interessantes no começo e tal. Uh, me chamou bastante a atenção, legal mesmo assim, né? É, ele fala bastante assim que, que o vínculo é, é um, é, um terce, é uma terceira coisa, né? É, não é que nenhum é um, nem outro? Não é nenhum outro, é o produto dos dois, é. é o intersubjetivo. Bem legal, é. Ele fala uma coisa muito legal também do do, do efeito de presença, né? Sim. O efeito de presença é, tu tem perspectivas com relação ao que o outro está pensando, o que o outro faz, com, com relação ao outro. Sim. Mas assim, quando o outro chega, tu vê que nem nem tudo aquilo que tu está pensando é. E daí a gente se remete à ideia de trabalho do vínculo. Sim. O vínculo dá trabalho. Claro. Ele dá trabalho porque justamente porque no o outro, outro tem, o a sua, tem, tem a sua subjetividade. Sim. Né? essa fusão de de intrasubjetivos que é o inter é é uma coisa louca né? Sim, é uma, mas é uma coisa maravilhosa é um mistério né e não é nada assim é um é algo incerto é da ordem do incerto mas que, que que tem que ser assim Sim. não existe e daí a gente vai para para contares né A psicanálise vincular, ela, é, eu, eu tenho um propósito na minha vida de um dia escrever um livro, né? Que é uhum. a Psicanálise e a Bíblia. Convergências e Divergências. Sim. Mas, assim, tem muita coisa assim, desse livro em cantares, assim, né? Sim, bacana. E, então a gente pode ir pelo, pelo que tu, tu chama a atenção. É, muitas coisas, né? Então o amor não tem pressa, acho que diz, né? Então eu me sinto um pouco assim, ansioso, um pouco apressado. Uh, preciso frear isso. Preciso controlar. Uh, não posso chutar o balde assim com facilidade. Tipo, ela vi lá a fotinho dela com o cara, ou ela escreveu pro outro, ela ficava desesperada, queria morrer. Queria... É claro, a gente não controla muito, mas eu, o que eu preciso não é de pressa. O que eu, o que eu percebo, assim. Eu, o que eu preciso realmente é de ter a compreensão do, desse amor e tal, e ajudar né, dentro do, do princípio do amor e tal, e Acho que é bacana. Eu gostei muito da postura dela. É, ela trata bem mais os aspectos positivos dos casais do que os negativos. Tem alguns capítulos que ela vai para o lado mais negativo, sim. Mas é interessante fazer o espelho com o lado positivo. Uh, e tem até um cara que diz aqui, né? vocês têm que entender por que os casais permanecem juntos e não porque não se separam. Porque às vezes as pessoas não se separam por conveniência, mesmo estando ruim. Convenções sociais, familiares, até mesmo mentais, psicológicas. Mas o, o foco não é bem esse. Não é como suportar o... Não, o, como, como viver bem com o outro, né? Como tá legal. faz essas pessoas é. estarem juntas. Assim? É, e quando ela descreve essas, algumas coisas assim, dessa... Tipo assim... Dessa alegria de estar com o outro, desse suave, desse mistério, desse amor, desse bem-querer, desse negócio maluco. É tudo muito bonito, né? Ela fala assim, o gosto pela riqueza dos detalhes que seduzem e envolvem a dupla. É muito gostoso, né? Uhum. Tipo, muito legal, assim. Bem bacana mesmo. Eu fiquei bem, bem feliz, assim. Aí eu achei legal essa ideia que ela fala, aprender a língua é mudar de corpo. Eu falo outra língua, né? Eu falo inglês e é bem interessante isso, né? Como que você tem que às vezes mudar a tua mente, moldar a tua mente para falar uma outra língua. Eu aprendi o inglês com o rock and roll, com a música, pegava as letras, traduzia, cantava junto e nisso aí eu fui, fui aprendendo. Eu já traduzi livro de inglês para português, assim, traduzi um livro inteiro, traduzi vários artigos né, da da conferência geral, etc, para o português. Então me ajudou bastante assim, né? Essa ideia. E ela vai falando da língua do, do, do casal mesmo, né? Da, da pessoa, né? Tu vai criando esse, esse dialeto. Uhum. Uma vez até a gente estava conversando, uma das, uma das formas que eu chamo a Adriana é de princesa, né? E uhum. era bem isso, assim, que, que ela se sentia assim, de uma forma. o um dialeto especial e etc. O casal precisa criar e preservar o que dá identidade. As coisas sucedem no entre dois. A identidade é deste o entre, uma produção constante do entramado vincular. Então é uma coisa sem fim, de fato, entre um e entre o outro. Por isso que também não pode ser uma via de mão única. Né? Tem que ter um equilíbrio aí na construção desse, desse diálogo, desse espaço, desses temas, desses métodos. E... O casal cria uma identidade Sim. da dupla, é. né? Não é.. Mas isso, e isso, o mais legal disso é que não é um, um rompimento com a tua identidade. Tu continua sendo acrescentação. Mas, mas assim, tu, tu, tu se sujeita. Né? Ele fala, sim. ela, a autora, é. fala da sujeição. Tu tem que se sujeitar ao outro. Né? o teu é o teu ego se sujeita ao outro no sentido de dessa entrega de de dessa criação de algo novo tu tem que aceitar o outro ali naquele espaço uhum. né então e uma das coisas que eu reclamava da Adriana dessa coisa ela não conversar muito era justamente porque eu queria criar mais né eu queria mais temas mais ideias mais sonhos mais desejos mais tudo assim e ela um pouco de dificuldade e aí claro Nesse caso aí, eu tenho que aprender a lidar com a pessoa como ela é, né? Então se ela tem uma limitação nessa criação, nesses temas, nessas coisas, aí eu preciso aprender a me submeter ou não a isso, aí tem essas possibilidades também, e como trabalhar com isso para viver bem também, né? Nesse espaço aí entre os dois, então se existe um espaço de silêncio, se, se existe um espaço de individualidade, se existe um espaço do que a gente não divide, também faz parte também disso, né? Acho que é mais ou menos isso. A gente não divide tudo, né? E não adianta também ficar bravo por causa disso. ficar Reclamar, ou brigar, ou, ou se entristecer, porque a minha tendência era um pouco essa, assim. Me entristecer com essa falta e às vezes cobrar um pouco essa presença, que também não é a melhor forma de criar nada, né? Ah, eu vou te cobrar pra você estar comigo. Né? Então agora eu tô com você. Que legal, né? O muito mais legal é o que é espontâneo, o que é bacana, mas como ela tem essa dificuldade, então, assim... Hum, criou um pouco de tensão nesse é, espaço. Uma das coisas que que acontece com o vínculo inicialmente que deve ter acontecido com vocês, lá, é por isso que vocês começaram a história, é a, é aquela coisa narcísica, né? Tu encontrar só semelhanças no outro, assim, ah, a gente tem coisas em comum, então acho que a gente vai dar certo. E a gente só enxerga as coisas em comum, né? Ou e, ou é fantasia que tem essas coisas Sim. em comum, porque a primeira coisa é tu enxergar um duplo enxergar ter aquela visão de espelho uhum. né porque porque a gente é muito narcísico, então a gente quer se relacionar com alguém porque dá um certo medo tu se relacionar com alguém e que esse alguém é diferente outra e, língua e como é que vamos vamos é como é que eu vou falar essa outra língua como é que nós, Como é que eu vou aceitar tanta diferença? Como é que hum. vai ser esse ajuste? Então primeiro tem a coisa narcística. Sim. Uhum. Pode falar. E depois vem que, assim, tu enxerga a diferença. Né? E aí começa a ser silenciosa. É. Eu demonstro mais. E aí é. vai ter que aceitar, né? Narciso. Sim. Agora é interessante que essa grande quantidade de questões não são colocadas conscientemente aí tu vai se dando conta delas depois, porque, de fato, eu nunca conheço uma mulher... e pensa essas coisas. Uhum. Não dá, a gente é. não consegue, a vida não, não, não permite, não permite isso. Muito interessante. É, até nós, nós seríamos loucos né, se a gente Sim. ficasse sempre trabalhando Pensando em cima tudo. das coisas do, do, do intra-subjetivo das coisas do inconsciente das possibilidades sim eu sempre digo né fora do consultório eu não analiso nada não penso em inconsciente né uhum. se eu fizer isso eu vou ficar louca né sim não, claro essa é uma perspectiva que acaba nos acompanhando a partir do momento que você cria uma certa noção de que essas coisas existem, óbvio que você começa a ver a vida de uma forma um pouco diferente, sim. Não, não, não, não tem como. É tipo tu conhecer a Bíblia, que Deus existe, que Deus ama as pessoas, que o diabo existe, e tu não ir para a vida, e tu não, não trabalhar com essas noções. Então, claro, a questão do, do subconsciente, dos vínculos, ou de qualquer outra coisa, também faz parte. Uhum. Mas o que, o, que me, o que me interessa, assim, o que me chama a atenção é que o mecanismo ele envolve essas tantas perguntas Né? porque de fato essas pressuposições, essas perguntas, essas imaginações mas não de forma consciente é um, é um, é um negócio maluco mesmo assim. é um pacote diferente e aí assim, quando você começa a pensar em si mesmo e nas relações e no outro essas perguntas fazem todo sentido como se elas já tivessem sido feitas mas não foram feitas conscientemente acho que talvez até uma das formas de entender que o consciente existe é esse né? você talvez tentar perceber isso aí Bem interessante. Aí ele vai dizer, né, da nossa identidade, somos a multiplicidade das relações e a novidade de estar com o outro, que é diferente, inusitado e surpreendente. Uh, com certeza, sim. Né? Aí essa, essa mescla entre o que é comum e o que é diferente é, é muito fascinante mesmo. Né? Então, por exemplo, o que, que tinha de comum entre eu e a Adriana? A gente era da mesma igreja, que aparentemente é pouca coisa, mas não é. Especialmente, por exemplo, para mim, que vim de fora, então a gente vem e conhece o Evangelho, conhece, por exemplo, que Deus existe, que Deus nos ama, e vê a diferença que aquilo faz na nossa vida. Então, a partir do momento que você conhece uma menina que é da sua igreja também, você tem essa ilusão que ela tem essa mesma experiência. Talvez ela cresceu na igreja e ela nem tenha a mesma experiência. Depois tu vai perceber como é que é a espiritualidade dela, como é que ela crê em Deus, como é que ela não crê, porque a gente acha que as pessoas todas creem em Deus, mas não é bem assim, não o que elas se relacionam bem com Deus, o que elas têm, noção. mas não tem não. Mas aí então assim esse primeiro vínculo dessa ideia, assim então aquilo, a religião se tornou algo muito importante para mim. Fui me tornar um pastor, fui me tornar um líder da igreja. Da partir do momento que tu conhece uma uma pessoa que é da igreja, no, no caso ali, uh, já ela já entra com um ponto positivo extremamente grande, né? Como se ela já fizesse parte de uma intimidade tua. Tipo assim, eu sou íntimo de Deus, ela é íntima de Deus. Cara, nós somos, pô, interessante isso, né? É, é, talvez a correspondência maior foi essa, né? Essa primeira ideia. Ou a, nós estamos com Deus, nós estamos em Deus, nós estamos juntos. Uhum. Né? Um pouco dessa ideia aí. Aí, claro, com o tempo, as diferenças apareceram. Então, por exemplo, a Adriana é que estuda lição, eu sou um pastor que não estuda lição não adianta não, é complicado para mim é, eu, eu se você quiser eu estudo a Bíblia todos os dias posso estudar milhões de coisas teológicas fantásticas maravilhosas mas o padrão lição de escola sabatina para mim é cansativo assim eu não sei nem explicar muito porque uh, sempre tomo mais ou menos por dentro bato assim sabe tema os títulos eu já mais ou menos me me, me situo Que estudou exaustivamente esses temas cinco é, anos na graduação também ser. é e continua estudando tá? é e aí eu meio que não tal e e ela não e ela, e ela é uma, uma belezinha Adriana cara não. ela é diretora da Escola Sabatina da Igreja dela ela estuda lição assim estuda todos os dias e estuda mais do que tal então por exemplo ela pega a lição, então ela faz a lição da semana e já começa a ver as das próximas semanas e faz, e anota, e marca, e acho bem legalzinho assim. Quando a gente estava junto, todos os dias ela ligava e lia a lição comigo. Era legal. Uh, mas, aí, então, mas aí já começa a aparecer uma diferença. Tá? Ela gosta de uma coisa, eu não gosto. Uh, ela tal e tal. Mas, em geral, assim, a primeira... A primeira tensão maior que nós tivemos foi em relação à música, né, do que eu te falei, do do, do primeiro encontro ali quando eu levei ela de Jurerê para Curitiba. Ela se incomodou um pouco com a minha postura a respeito da música. Uh, algo, inclusive esse foi um problema que eu tive, inclusive eu quase fui mandado embora da igreja, né, de pastor esse ano por causa da música, né? Não sei se eu te contei essa história. Eu, porque assim, ó, discussão de música é uma discussão complicada. A Bíblia não não traz uma Um tratado sobre música, técnico. Eu sou músico, técnico. Então, uh, você satanizar ritmos, instrumentos, melodias, estilos musicais, você faz isso por sua própria conta e risco. Tu não tem uma síndice o Senhor, rock, samba, jazz, blues, hip hop, música clássica, uma é de Deus até do diabo, não existe. E a igreja tem essas tendências e carrega essa galera, né, que... A música, o capeta, que o capeta era músico e que. só dois tipos de música, uma pelo barbeza, outra pelo jazz. Isso e tal. E eu... E, e essa discussão é muito forte dentro é... da minha casa, assim, porque eu tenho três adolescentes, três filhos. Eu imagino. Eu vou te mandar alguns materiais, tá? Te... <risos> eu fiz uma palestra de, com o nome assim: O sexo que agrada o cônjuge e a música que agrada a Deus. <risos> Bem legal. Vou te mandar essa palestra para tu dar uma olhada. Justamente o que, que eu demonstro a hermenêutica da coisa, que é assim. A Bíblia fala de sexo e a Bíblia fala de música. A Bíblia vai e fala de sexo em sentido técnico e sobre música, entretanto com limite. Ela não fala tudo. Nem sobre sexo, nem sobre música. Então, no que a Bíblia não fala, a gente tem que ter muito cuidado para legislar a vida das pessoas. Você tá fazendo essa posição sexual e você tá em pecado, que isso é do diabo. E eu, eu, eu transcendo a discussão sexo anal, sexo oral. Eu falo assim, eu não estou falando disso. Vamos falar de sexo, heterossexual, pênis, vagina, beleza, ok. Posições sexuais. Tu não tem um tratado a respeito disso, do que é pecado e do que não é. Então tu condenar as pessoas que elas estão pecando porque elas fazem posições sexuais é do, Kama Sutra, do Kama Sutra, é, Kama e tal, pô, isso é ridículo, você não tem respaldo bíblico nenhum para dizer isso. Tu, tu tá, inclusive, pecando porque você tá falando que Deus falou e que ele não disse. E aí eu, eu, eu uso esse exemplo pra falar da música. Então se tu diz que a música rápida taranana, é do capeta, tu faz isso por tua conta e risco, porque Deus não falou. Tá, mas enfim, depois você dá uma olhada lá. E aí o que acontece? Essa, a igreja tem essa discussão sobre música. E foi, foram lançados, foi, foi lançado um vídeo no começo desse ano, de um pastor que rasgou um livro de Ellen White no púlpito da igreja do Nasp, Campus 1 dizendo que a igreja não estava seguindo as orientações do espírito de profecia, e vamos rasgar então, tipo assim, a música tem que ser suave. Aí, tá vendo? A igreja canta, a música não é suave. Rasgou livre e não sei o quê. A música tem que ser solene. Aqui, a música não é solene. Pai, rasgou. Eu achei aquilo uma palhaçada. Um absurdo, um pastor jubilado. Aí eu lancei um vídeo, louvado seja o pastor Horne. <risos> Aí eu lancei esse vídeo falando assim, cara, é em resumo, né? Quem, quem, quem te disse que a igreja não está seguindo tu vai em todos os cultos, todas as igrejas pra saber que, que música é solene e que música não é e outra, que que é música assim ou não é que que é, é, cadê o padrão bíblico ou mesmo na, em alemão não tem, e, e aí que, que, que, que conversa é idiota gestosa, assim, é, eu dei uma detonada no cara assim, violenta mas, mas o problema não foi esse vídeo Aí eu lancei esse vídeo, assim, em poucos dias deu os 3 mil visualizações. A galera saleceu, né? Aí, eu, aí o pastor Adolfo Soares me escreveu, Ziquiel, não é legal, você citou o nome do cara, o cara é influente, o cara de posição, você. Tá... tá bom, pastor, eu tirei o vídeo do ar. <risos> mas aí a Celeuma estava feita, né? Mas aí eu falei não, então vamos entrar nessa discussão, cara. Eu nunca queria entrar, porque há muito tempo eu já penso sobre sobre o assunto da música e tal. Eu nunca quis entrar. Eu falei vou entrar nessa discussão. Peguei o livrinho amarelo que ele rasgou, comecei a ler capítulo por capítulo interpretar. Tá vendo aqui, ó? vai diz isso aqui, mas e aí? Pá, pá, pá, pá, pá. Não quero dizer isso, não quer dizer isso. Pá, pá, pá. Vou fazer o um estudo do livro. Aí eu comecei a gravar algumas coisas lá no Iguatemi Um pastor Ibsen. E eu falei, cara, vamos gravar um vídeo. Vamos gravar. Aí eu chamei o pessoal da, do, do, da mídia lá e vamos gravar. Aí eu, o título da palestra era assim. Usando argumentos mentirosos em defesa da música que agrada a Deus. E justamente... Aí eu, eu peguei algumas pessoas que fazem interpretações da Bíblia e tal. Uh, totalmente estapafúrdios, assim. Tipo, pai, Filho e Espírito Santo é melodia, ritmo e harmonia... E tu não pode usar o ritmo porque o Espírito Santo, não sei o quê. Não. Uns absurdos, assim. O cara falando uns lixos, assim. E eu peguei uma série de argumentos desse tipo e comecei a detonar, cara. Tipo assim, ó, isso aqui é um absurdo, isso aqui é mentira em nome de Deus. <risos> tem uma que, que ela fala assim que ritmos chamam demônios pra igreja. Que tem um pastor que era um ex-macumbeiro, que diz que lá no terreiro eles tocavam ritmo e vinha a entidade. Aí diz que ele se converteu, foi para a igreja e diz que ele ouvia, nas músicas da igreja, esses ritmos que traziam os demônios e viam as pessoas ficarem endemoniadas. Aí eu falei assim, cara, o que você espera de um macumbeiro que se converte? Que ele deixe de acreditar no que ele acreditava e agora creia na Bíblia. Palavra de Deus. Então é o seguinte, se lá no terreiro ele acreditava que o ritmo trazia o demônio, e aqui na igreja ele continua acreditando que o, que, o, que o ritmo traz o demônio, mesmo que a Bíblia não diga nada a esse respeito, o que, que mudou? A macumba antes estava lá no terreiro, agora está na igreja. Aí eu falo assim no vídeo. Mas fiquem tranquilos porque eu tenho a solução do problema. Se o ritmo traz o demônio, igual lá no terreiro, é fácil, manda cada membro da igreja trazer um pouco de arruda, que a arruda espanta o demônio. <risos> Se esse é o problema... Se, se, se a teologia da, da música e da macuma continuou a mesma lá, lá fora e aqui dentro que base que tu tem pra dizer que tem ritmo que, que, que, em que momento que a bíblia fala sobre ritmo uhum. pra tu dizer que o demônio vem por causa do ritmo tu não tem base nenhuma e assim, imagine a felicidade das pessoas que, que, que, que viram esse vídeo né? Uhum. aí eu lancei esse vídeo Pá, mas sucesso imediato, total, né? Só pelo título, uma hora e pouco de palestra. E no começo eu faço uma, uma análise dessas discussões sobre música. Eu falo do Michelson Borges, falo do Pastor Horn, falo do Pastor Douglas Reis, o Pastor Gilberto Teis, falo dos materiais norte-americanos traduzidos para o português para ensinar essas coisas e tal, Maísa Ribeiro... Toda essa galera maluca aí dessa ala, que é a ala que eu critico, que eu, que eu, que eu não curto. E, e ponto. Botando nome mesmo, nome da galera, botando o site deles, botando foto deles. Uhum. Três dias depois, o Harry me ligou. Ezequiel, você botou um vídeo aí na internet? Eu falei, botei, pastor. Tira esse vídeo e vem aqui. <risos> Aí eu tirei o vídeo e fui lá. Eu já tinha tido um problema com Maísa Ribeiro na internet. Eu tinha brigado com ela. E respingou lá na União Sul, lá no Marlington. Aí eu pedi desculpa pro Marlington, lá Desculpa, chefe. Ficou tudo bem. Mas ficou aquela coisa, né? Tipo, segundo a minha casa não encrenca, galera. E aí, o que aconteceu? Eu lancei esse vídeo e a galera foi à loucura. Assim. A galera curtiu muito, porque... Eu, eu fui a voz que falou que todo mundo queria falar sobre essa galera aí, que fica, que fica ensinando uns negócios assim que. Assim, Se você quer controlar a música da igreja, eu acho ok, não tem problema. Não acho que qualquer música é adequada. Nem pra igreja, nem pra nossa casa, nem para os nossos filhos, nem pra nossa família, nem pra nada. Agora, tu tem que. Se, se tu quer falar em nome de Deus. Você tem que ter muito cuidado, cara, porque o, o diabo ele pode se manifestar no, no mais rock ou no mais blues ou no mais jazz ou na mais música clássica. Ele, ele não tem problema de, eu tô de é, ele é, eu, de, ele é exato, no, tipo assim, se ele puder levar você ao pecado com a música mais tradicional que for aí a europeia que a gente acha que é santa, que não tem nada, que a música de Israel não tem nada a ver com isso, tá? Isso, sabe, é uma discussão, não é por aí, cara. Não, não é aí que tá o pecado. E se ele puder te levar ao pecado com a música mais santa do mundo... Vamos pensar assim, uma, uma música bem tradicional, evangélica, de uma igreja presbiteriana, dizendo pra você guardar o domingo. E aquela música te ajuda a tomar a decisão de guardar o domingo. E aí? Não é do capeta essa música? Ah, vamos pensar uma música com violãozão aí, do Daniel Lidick que você pensa que é do capeta, né? que é meio rock, que é meio tal, e o cara vai lá e se converte pra Jesus, que essa música. Não é de Deus essa música? A discussão é complicada. Só que daí o que aconteceu? Eu bati muito pesado. A galera curtiu muito e começou a divulgar, divulgar, divulgar, divulgar. E aí o, o cara no Brasil que divulga esses vídeos norte-americanos que fala essas bobagens do Pai, Filho e Espírito Santo e tal, Na TV Terceiro Anjo, o cara mandou um e-mail pro Marlington. De novo pro Marlington. Ah, o pastor Ezequiel da Rádio Novo Tempo, ele tá causando confusão na internet, falando mal dos pastores. Eu não falei mal dos pastores. Uhum. Eu só falei, tem essa galera que faz isso, e eu citei os argumentos que tá errado e acabou. E pô, ninguém, ninguém, vai, ninguém tem condições de dizer que eu tô errado, porque eu não tô. E, e não porque eu sou, porque é a realidade da coisa ali. Aí o Marley, então imagina se ele queria a minha cabeça, né? Uhum. Mas, assim, ó, se não fosse o pastor Moisés Matos, eu tinha sido mandado embora. Total. Aí o pastor Moisés Matos segurou a onda. Ele falou assim, que, ah, eu sei que tu não falou besteira porque eu te conheço, mas... Tu não teve a maturidade da, da política. E eu realmente, de fato, né, tenho essa dificuldade aí. Mas o resumo é o seguinte. Uh, então essa tensão, esse problema que eu tenho com a música... Tal, que eu, a foi minha... uma divergência inicial. Foi, foi a divergência inicial no começo ali que ela, que ela achou meio estranha e tal. E como é que tu Rolou é isso, isso aí? é o que importa? E como é que tu reagiu com essa de ver se não, eu gosto de A e ela gosta de B. Como é que foi isso assim, pra ti? Então, na, no dia, que foi o primeiro dia que nós andamos juntos e que ela manifestou essa, essa preocupação, esse estranhamento, uh, a, a, a, a minha Sim. reação foi justamente tentar tirar dela por quê? A primeira sensação foi essa, eu quero entender por quê? Porque de fato, eu tenho a minha opinião bem estabelecida e eu sei que as pessoas pensam diferente de mim. E eu não acho que eu tenho que ter a razão ou que a minha visão tem que prevalecer. O fato é que tem que argumentar comigo. <risos> o mínimo, né, tu pode discordar de mim mas tu vai ter que me dizer por quê beleza, e ok e, e no fim, as pessoas têm direito de ouvir música só sem bateria, só no estilo x ou y, claro que tem quem sou eu pra dizer que não tem direito mas assim, se você quiser me dizer que eu tô endemoniado porque eu ouço Daniel Lídic aí eu vou discutir com você, eu vou questionar você mas de qualquer forma, a minha primeira reação foi tirar dela, e aí? Não, mas por quê? Por que, que eu ouvi um Tom Jobim aqui? É pecado. Eu adoro Tom Jobim. Meu pai uhum. do céu, acho um, pff, um cara inspirado, inclusive, né? <risos> Vinícius de Moraes, os caras são muito bons, adoro Toquinhos. É, é, é, inclusive, né? Essa ala da música brasileira tem umas coisas muito legais, né? De poesia e de música. Eu cresci. Eu... Tem umas uma vidas todas detonadas. Também. Estragado, mas um talento. É, é incrível, é. né? Não tem É, exatamente. Eles são tudo bêvados, <risos> tudo lascado, tudo... Eu, assim, um dos caras... O Luiz de Moraes, ele já tinha, sem estar com o copo na mão, ele já fazia isso aqui, né? E é sempre assim, de tanto que ele bebe. Que loucura, né? O, e eu, eu gosto Casou muito... Casou às vezes. Imagino, né? Por problema, né? Fazer a, a, a análise dele, né? E o, um dos mais legais é o Chico Buarque também, né? O cara, tipo assim, como é que ele lê a alma da galera, né? Às vezes, ele, quando ele fala da perspectiva feminina mesmo, né? Tipo... Uhum. Quantos homens me amaram mais e melhor que você? Pá, ele vai... É muito bom, né? E de qualquer forma, assim, eu gosto muito, acho muito legal e tal, cresci ouvindo isso. Obviamente, eu não gasto como pastor o meu tempo ouvindo samba, rock, né? rock blues, jazz, outras coisas e tal. O, o, pouca música eu ouço. E quando ouço, é Rádio Novo Tempo, é o CD da igreja, o, música secular eu ouço também, mas raramente e transito entre vários estilos aí. Eu queria tirar dela um pouco isso. Uh, o, o que me incomodou nela não foi a, a discordância de mim. O que me incomodou um pouco nela em relação a isso foi um pouco assim da, da falta de razão mesmo. de gente não ter muita razão para fazer assim, ah, me incomoda porque me incomoda. Ponto, assim. Aí que tá. Então, assim, a primeira, o primeiro grande desafio para o vínculo de vocês é que tu és uma pessoa que gosta da argumentação. Ah. Tu não precisa ganhar uma argumentação. Mas assim, tem que argumentar. Mas tem que, tem que querer isso. E tu já percebeste né, que ela não, não gosta de falar, não gosta de argumentar... Ah, e, enfim, ela tem algumas coisas assim, da ordem, ideias absolutas, é isso e pouco. Sim. Então, que essa coisa, essa tua necessidade de argumentar, não vai encontrar correspondência. Né? e essa necessidade dela que dela também não vai encontrar sabe resolvendo sentindo como que vocês farão isso assim é, isso... como que vocês vão construir é isso é uma pergunta uma coisa muito boa de, de de diálogo porque é da ordem do diálogo sim. e aí quando a gente vai falar em termos de relacionamento comunicação e diálogo é tudo sim né é. então assim ó eu acho que realmente esse ponto é o ponto que que desgastou Talvez um dos pontos que mais tenha desgastado a relação. Porque aí justamente toda a, toda a tristeza que ela tinha deu eu cobrar, de eu buscar, de eu querer, de eu querer arrancar dela as coisas, de alguma forma acentuou os sentimentos que ela tem de não sou adequada, não sou boa, e, e, não sou ruim. E ela não gostar disso, ela tá no quadro depressivo. Daí, tem inibição do pensamento. Como é que ele vai argumentar? Isso. Ele tem inibição Ele fala, falar. Como é que ele vai falar? Isso, exatamente. Então, então de fato esse esse ponto é um, é um ponto assim extremamente central, extremamente importante. O que que acontece? Uh, a Adriana ela gosta de me ouvir. Isso é fato. Então isso é um ponto bem positivo para esse vínculo, porque uh, inclusive ela percebe quando eu estou mais espontâneo, falante. Aí quando eu quando eu estou bravo que <risos> É que eu fico ligado que o que você tem? <risos> Porque ela realmente conhece o jeito, né? Então, assim, existe o lado negativo da, da, dessa tensão entre nós e tem o lado positivo. O lado positivo, um deles é esse. Ela gosta de me ouvir, ela entende, ela cresce com, com aquilo que eu digo, ela absorve, ela... Talvez até por isso ela, ela encontre um pouco dessa dependência em mim. Eu sou a pessoa que consegue falar. Que, que conversa, que que tal e, e mesmo quando ela não responde a dificuldade maior é na questão do sentimento porque aí me faz falta é dela comunicar sentimento o, o assim a argumentação eu gostaria que ela fosse uma filósofa né uma sei lá uma psicóloga uma linguista uma teóloga pô seria bacana sei lá poder discutir Né? Todas as coisas e etc. Mas não, não, é, não, não é isso que eu busco. O, o, o que eu busco nela e que realmente me faz falta e que realmente não dá é expressão sentimental. E isso, isso com, sem isso eu não consigo viver. Aí realmente me entristece. Hoje, com a compreensão da doença, eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu já talvez não me sentiria tão... Porque eu, eu acabava me sentindo assim o errado, o ruim, o feio, o chato, o idiota, e, e né? Que aí vai vai vai piorando, vai transferindo essa depressão daqui para ali, sei lá, né, acaba criando essa esse vínculo aí que né, etc. E e aí tanto é que, por exemplo, o estado depressivo no qual eu fiquei nesses meses aqui contigo, que você tu percebeu, uh, nunca tive, nunca tinha tido antes esse nível de etc. Né? Então foi uma coisa bem de... de rolou uma, uma simbiose, aí uma transferência, uma uma identificação, um, um intersubjetivo que acabou saindo um pouco dela, veio um pouco para mim também. E com certeza coisas que eu tenho também saíram daqui e foram para lá, tanto que até hoje ela tá aí lutando com essa coisa, né? Se ela vai continuar aceitando as minhas investidas, as minhas teorias, as minhas argumentações e tal. E em tese, a partir dali ela tá dizendo que sim. Ok, por enquanto ainda dá para Dá pra levar, então é bacana. Não é uma situação ideal, não é uma situação que, que, que dê conta da gente ter aquela esperança que vai dar certo, que a gente vai ficar junto, mas é uma luz no fim do túnel. Então, assim, ó, o fato dela, dela gostar de me ouvir é positivo, o fato dela ter dificuldade de se expressar emocionalmente é negativo, tá? E, e eu acho assim que com a consciência minha. Deu ser assim, e dela, dela ser assim, é possível que ambos, se quiserem trabalhar, consigam minimizar essas, essas diferenças. Ela sabe conversar. A dificuldade é em certos tipos de conversa. Então, a, a grande questão é, essas questões talvez mais, teó, mais teóricas, mais filosóficas, mais teológicas, eu tenho que de fato não lançar sobre ela. Porque não é, não é o papel da relação homem-mulher, marido-mulher, e ficar discutindo... Filosofia, teologia. Se os dois gostarem, ok, mas se não for, não é o papel. Eu tenho milhões de irmãos aí. <risos> o resto da minha vida vou de pastores, de estudiosos, de blá blá blá, com os quais eu vou poder dialogar. Eu lendo um livro de teologia, eu estou dialogando com aquilo ali, então isso me satisfaz. Eu não preciso dela para satisfazer isso. Essas questões mais, mais abstratas, mais filosóficas e tal, beleza. E, e assim, eu creio que, de repente, dentro dela se compreender um pouquinho mais e tal, uh, ela consiga enxergar aquilo que eu sempre achei. Que se ela entendesse um pouquinho mais quem eu sou, e agora, se ela se entender um pouquinho mais quem ela é, talvez, quem sabe, essa ponte, essa admiração, esse, pô, legal o que tu tá fazendo. Pô, legal a tua preocupação, legal o teu carinho, legal o teu amor, legal que tu não desistiu. E quem sabe isso seja um, um start assim de uma sabe de uma valorização que é o que eu preciso o que eu preciso da Adriana não é que ela seja muito argumentativa muito teórica muito tal o que eu preciso é que ela seja comunicativa no nível sentimental compreendendo agora a doença dela um pouquinho melhor uh, eu já já me cai assim mais da metade dos fardos Porque o meu fardo, Clarice, é que ela não gostava de mim. Ela não me queria, que ela tinha nojo, que ela... Sabe? Que era uma coisa comigo. Sabendo que é uma coisa com ela, e claro, também... Pode ter um pouco. Também vai envolver, vai, vai respingar em mim isso aí. Mesmo porque, tipo assim, eu sou muito intelectual comigo, mas não com ela. Não tem como. <risos> Eu sou intelectual comigo e sou com ela também. Ela é negativa, triste, ah, ah, e vai ser comigo também. Então não, não tem ilusão também de que ela só é assim com ela e por detrás dela existe uma outra ela que é totalmente perfeita, maravilhosa e comunicativa. Não. Ela é assim. Mas, mas assim, olha, eu vislumbro chance total assim de, de resolver, de, de, de harmonizar isso aí. Mesmo sendo coisas bem opostas, bem difíceis, bem complicadas. Os amantes têm isso, assim, é. de pensar que vai dar. Ah, tá. Que vai ser possível. Sim, é o que o depressivo não tem é o que eu tenho. <risos> Justamente o que, é que ela não tem é o que eu tenho, cara. Eu acho que totalmente dá. Uhum. Total. Hoje, assim, olha, se ela não melhorasse nada com a compreensão que eu tenho hoje, eu acho que eu já conseguiria. Não sei da parte dela mas hoje assim eu acho que eu já teria uma outra uma outra experiência uma outra vivência assim com com a forma dela reagir e com a perspectiva dela de repente se entender e o tratamento e melhorar ainda na perspectiva para mim é, é o céu assim uma perspectiva não é ruim mas assim tem que estar consciente dessa dificuldade tem que entender que talvez essa essa melhora não vai ser tão ampla como eu gostaria né então a gente tem que lidar com com as possibilidades de, de, de, de ser um processo mais lento do que eu gostaria, de ser um processo mais difícil do que eu gostaria, de ter recaída, de no meio disso tudo ter problemas e dificuldades. Mas assim, olha, que pra mim a tendência seja positiva, é bem óbvio, assim. É bem óbvio mesmo, assim. E aí, assim, ó, vamos... acho que por hoje tá bom? Eu parei no comecinho. Uhum. Mas eu posso deixar ele com você? Tu quer? Vamos, vamos Sim, porque Sim. eu tô na página 90. Só. E aí assim, olha... Ah, vamos terminar com essa aqui. É, <risos> temos em 7 minutos. Os casais que nos encantam sabem reagir às situações que os ultrapassam. Nascem como um novo casal depois dessas experiências. Para mim essa é uma perspectiva muito legal. Coisas que nos ultrapassam Esse problema dela foi maior do que eu imaginava, me ultrapassou, sim. Talvez a ela também, né? chegou num nível, tipo, não dá mais, né, ultrapassou o limite do que ela conseguia aguentar. E tem uma mensagenzinha aqui, né? Nascem como um novo casal depois dessas experiências. Isso é possível acontecer na realidade entre eu e a Adriana, é possível não acontecer. Tomara que aconteça. Beleza, acho que tá bom.